Vi får höra en text som är från Framåt C, sidan 22. 22. Vi börjar och titta på bilderna. Ni ser att de häller kaffe från en kaffekanna, från en termos, i en kaffekopp. Och ni ser att det är olika kaffekoppar på sidan 23. Och där står olika länder. Mm. Och vi tittar på rubriken. Svenskar gillar att fika. Okej, okay. texten handlar alltså om kaffe om att fika och att dricka kaffe. Nu kan vi läsa. Varje dag dricker människor i Sverige flera koppar kaffe. Och flera koppar betyder samma som många koppar. Flera. Det var A. De dricker kaffe på jobbet. De fikar med vänner. Och de dricker kaffe hemma. De tar fika pauser. På arbetsplatserna tar ofta flera arbetskamrater rast samtidigt. Samtidigt betyder på samma tid. Samma tid. Samtidigt. De sätter sig och tar en kopp kaffe eller te. De pratar en stund och vilar sig från jobbet. Fikapauserna är viktiga stunder. Då man kan prata om olika saker. Inte bara om jobbet, en stund, stunder i plural, en stund är en kort tid, kanske bara fem minuter, tio minuter, kanske tjugo minuter, en liten tid, en kort stund. Där står flera arbetskamrater, alltså betyder många arbetskamrater. Ibland kanske ni säger fler. Då kan det vara så här att man säger fler än. Man jämför. Jag har fler barn än du har. Jag har tre barn. Du har två barn. Jag har fler barn en du. Då jämför man och ser vem som har mest. Jag, jag har fler böcker. Jag har tio böcker. Du har fem böcker. Jag har fler böcker. Fler böcker än du. Man jämför med någon. Men flera. Då kan det betyda bara många. Fler än. Jag har fler skor än du. Motsatsen till fler än är färre. Eller ibland säger man mindre. Jag har färre böcker än du. Jag har mindre böcker än du. Jag har inte så många böcker som du har. Du har fler, jag har färre. Eller du har mer. Det kan man också säga. Du har mer böcker än jag. Jag har mindre böcker än du. Det kan också vara det. Men flera, då betyder det många. Så här betyder det. Många arbetskamrater. När ni läser så ska ni alltid titta i slutet av orden. Så ni ser i slutet av orden om det är plural. Om det är bestämd form. Eller om det finns ett S för att visa att någon äger något. På arbetsplatserna. Så titta alltid lite extra i slutet av orden. Sen kommer det några punkter där man kan tala med varandra. 1. Vad dricker du när du tar paus? Ta paus. Att ta paus, då bestämmer du själv när pausen ska vara. Jag tar paus. När jag blir trött. På skolan har vi paus. Vi har paus. Det är bestämt innan. Du kan inte ändra på det. Men ta paus. Då bestämmer du själv när du vill vila. 2. Hur ofta kan du sitta ner och vila en stund på dagen? 3. Vilken dryck är vanligast i ditt förra hemland? Te, kaffe eller något annat? Dryck, det är substantivet. Dricka är verbet. Dryck. Man dricker en dryck. Igår drack. Jag en dryck. Fyra. Vad kan man prata om på en fikarast med arbetskamrater? Vad? Tänk alltid noga på vilket frågeord? Vad? Hur ofta? Vilken dryck? Vad? Så du svarar på rätt sak. Sidan 23. Kaffedrickande i Norden. Norden, det är alltså de fem länderna som är tillsammans med språket. Det språket som man har på Island- är Mycket gammalt, forn-nordiskt språk. Ett gammalt språk, det, det första nordiska språket, det gamla nordiska språket. Sen har Sverige, Norge och Danmark ett lite nyare nordiskt språk. Det har ändrats mer, men det isländska språket har inte ändrats så mycket. I Finland talar många svenska. Jag är från Finland. Finlands svenska. Men många talar finska. Och finska är inte alls släkt med de andra nordiska språken. Men Finland har varit svenskt. Svensk mark svenskt en svensk del i 700 år så därför är Finland också tillsammans i Norden. Skandinavien då räknar man inte Island då räknar man bara Danmark, Norge, Sverige och lite Finland. Skandinavien Så det är Bergen som heter Skanderna. Skandinavien. Okej, okay, då läser vi. Kaffedrickande i Norden. I de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island är det många som tycker mycket om kaffe. De här länderna har den högsta kaffekonsumtionen i världen, alltså de dricker mest kaffe i världen. Konsumtion är när man köper något och, och, det, och använder det som kaffekonsumtion. Köttkonsumtion, då är det allt kött man köper och äter. Brödkonsumtion, då är det allt bröd man köper och äter. Oljekonsumtion, då är det all olja man köper, men den äter man inte. Man kanske har den i sitt hus för att få varmt. Kaffekonsumtion i världen. Vi fortsätter. Finländarna. Alltså de som bor i Finland. Finländarna leder. De har mest. De leder med nästan fyra koppar om dagen. Hur många koppar kaffe om dagen dricker du? Finland 3,5 koppar. Komma fem betyder en halv. Så tre och en halv kopp. Tre och en halv kopp. 3,5 koppar. Några dricker mycket mer och några dricker mindre. Men det vanligaste är 3,5 koppar. Tre och en halv kopp. Sverige... 3,2 koppar. Ni ser tre hela koppar. Och i den i nästa kopp är det, den är inte halv det är mindre än en halv. Är än, 2 är mindre än 3,2 är mindre än 3,5. Mindre. Fem är en halv. Då blir två mindre. 3,2 koppar. Norge: 3 koppar. Danmark: 3 koppar. Island: 2,6 koppar. 2,6 koppar. Och 0,6 betyder att det är lite mer än 1,5 var ju halvkopp. Det är det lite mer än halvkopp. Lite mer. Och ni ser under den här statistiken. Statistik betyder när man visar något med siffror. Här visar man med siffror. Då heter det statistik. Text. Då visar man med ord och statistik, då visar man med siffror. De här siffrorna kommer från år 2009. Det står under bilden 2009, så kanske det inte är samma nu. Under bilden tala om statistiken. Statistiken är alltså siffrorna. Vilken dryck Handlar texten och statistiken om? Hmm, ja, det var ju kaffe. Två. Vilka länder handlar texten och statistiken om? Hmm, det var ju de nordiska länderna. Alla länder i Norden. Tre. I vilket land dricker människor mest kaffe? Det var Finland. Hur många koppar dricker man i Sverige varje dag? Mm, lite mer än tre koppar. Lite mer, men inte tre och en halv. 3,2 koppar. 5. I, I vilket av länderna? I vilket av länderna? Nu måste vi välja ett land. I vilket av länderna dricker människor minst kaffe? Minst kaffe. Ja, det blev Island. Jag vill säga en sak till. Vi sa fler, fler än. Nu kommer här fler sådana ord som är bra att kunna minst kaffe minst kaffe Island dricker mindre kaffe än Danmark Island dricker minst kaffe Danmark dricker lite kaffe lite Mindre, minst. De tre orden hör ihop. En liten flicka. En mindre flicka. Och den här flickan är minst. Mycket. Där har vi i fråga tre står det mest. Mest. Då kan man tänka. Sverige dricker mycket kaffe. Sverige dricker mycket kaffe. Ah, Finland dricker mer kaffe. Ja, Finland dricker mer kaffe. För Finland dricker mest kaffe. Mest kaffe. Mycket mera mest. Tre ord när man jämför.